Sådär då, eh, välkomna till piloterna Avsnitt tre Avsnitt tre, inget annat eh, Fortfarande purfärskt Ja, det får man de väl säga Vi <laughs> det dricker hoppas det dyraste som finns på Systembolaget Det gör vi faktiskt, det är dagen till ära Det är ju en onsdag <laughs> Ja precis, det blir bara ett glas av det här Jag mer hade vi inte råd med Nej, absolut Nej. inte Vad kostar en flaska? För mycket Mm. Mm. Pengar kostar det. Och det är alltså vodka det, det är så fin vodka det blir på systemet är det. Ja, oh. festligt Ja, väldigt festligt mm. Och gott så. Faktiskt, ja. förvånansvärt gott ändå Vi har ju fått ett önskemål Från en av tre Lyssnare Fler än jag trodde eh, precis <laughs> och Både önskemål och det lyssnare är, Ja, exakt ja. Och det är att eh, vi ska presentera oss Lite grann Okej. Och vi gör så att eh, vi presenterar varandra Mycket så, bra idé eh, But, no. så, så får vi ta del av varandras perception av varandra Ja, och vackert Knyta ihop säckar och sådär eh, Mycket överskattat men, eh, ja. Otroligt, jag tycker bättre om att tappa tråden <laughs> Okej, okay, men vill Där du börja... har vi satt nivån lite grann för dagens podd, eller? Absolut ja. eh, Vill du börja? Ja det kan jag göra Varsågod ja. eh, Vi har ju diskuterat lite om dig Den här sen förra podden eh, Då du har skrivit Ett eh, personligt brev mm. Till ett jobb som du vill ha eh, Det får bli en följetong om du får det jobbet eller inte. Det är ingen spännande följetong Det blir bara två delar Absolut. Det blir att jag nämner det nu och sen blir det ett ja eller ett nej någon gång. Precis det ja. märker vi ja. eh, Och vi håller väl oss till temat Och inte berätta vad det är vi jobbar med, vi jobbar med. Nej. nej, Men det är ett jobb i alla fall Uh, och då är det ett ord som kvalificerad upp. Du är alltså kvalificerad Tycker jag är uh, Någonting som jag aspirerar Att bli någon gång i livet Kvalificerad ja. alltså uh, Det låter väldigt bra Jag tycker om det, så kvalificerad Säger att du är uh, Mogen och ansvarstagande var också ord här Som jag ändå kan tycka Beskriver dig bra För att uh, Det är lite den uppfattning jag har fått Av dig professionell när vi har jobbat ihop. Att du liksom. Annars där vi jobbar. Eh, har jobbat. Kommer att jobba i fortsättningen också. Ihop. Eh, så finns det en viss tendens till att saker spårar ur. Eh, Absolut. Eh, framförallt när, när jag är inblandad. Och då blir. Alltså det blir så här, inte så mycket jobb gjort. Eh, och då är du ändå en av dem som. Som ibland kan så här, Ska vi inte typ göra någonting Av det vi ska göra <laughs> idag Otroligt okvalificerat <laughs> Ja vi får väl hoppas Att personen som eventuellt ska anställa Inte lyssna på det här Men med tanke på att det bara är som sagt tre mm. Som gör det och jag känner minst tre som lyssnar eh... Att vara den som kanske eventuellt tar tag i saker Ja men det, det har hänt att du har gjort mm. det ändå flera gånger Och det känns väldigt... Eh... <laughs> jag, jag får höra att jag startar upp och, och fixar att jag så kallar ja. ärmarna Precis Jag har svårare för att avsluta saker Ja men det är så tråkigt mm. Man ska ju komma med idéerna sen så kan man väl hitta någon slav eller något. Och... Mm. Det är väl hela idén med att ha så här man ska ju vara chef den som ja. kommer på och bara så du ska göra det här Absolutely. Steven, Steven Steve, Steve Jobs Steven. Kul att oh. kalla honom Steven Det var, också var han den han enda. som fick all star quality. Ja men verkligen. Ja. Verkt, men, ja. men han var ju bara så här det var någon annan som jag vill ha en telefon klubiare. med pekskärm kamera alla andra saker musik eh, online tjänster cloud prylar och som bara så här, hitta någon Billig. Kvalificerad ingenjör Nej, hitta någon som gör, gör ett billigt jobb <laughs> ja. I ett, i ett äh, Gärna asiatiskt land Där de inte behöver någon lön Kollektiv, kollektivavtal, annat, krångel Och så får ni Chaps. dem att och sätta ihop det här mm. Och så fick han all det. Du känner som den personen <laughs> Alltså, men, mycket taskigt. men Du, du känns du, inte som den grund, personen grund, men, ja. Jag är också okränkbar Ja, Nej. det eh, har vi också diskuterat Din okränkbarhet Vilket är ett fint ord också Ja men så är det väl att det är Jag har ju gått in för att försöka väldigt mycket Att kränka dig såklart Absolutely. Efter att jag har hört det här Ägnat dagar åt att skriva ihop De allra värsta Anklagelse. haranger, haranger. Nu, nu är det väldigt callback humor här. Men, ja, så. Referenshumor. Ja, och till eh, folk som har lyssnat på de andra staplande avsnitten i den Absolut. här serien. Mm. Ja. Eh, jag vet inte om jag ska knyta ihop det här på något sätt. Eller bara lämna det lite flytande och så. Nej, jag tycker det är, det är roligt ändå. Jag tycker det... Som du är. Ja. Och sen så kan man väl säga, en ganska kul grej med dig som jag eh, liksom, det känns som att man har ju alltid några saker med personer som man borde veta som man inte vet. Och sen så har det gått för långt i en relation för att fråga. Jag har liksom aldrig riktigt förstått var du kommer ifrån, för du kommer ifrån Skåne fast också Uppsala. Mm. Någon gång måste det ha skett en flytt här, men jag har liksom Jamen. aldrig riktigt förstått när... Eh, för det känns som att du har gått på typ gymnasiet och sånt i Uppsala Det har jag Men, men du känns också som att eh, det är Skåne som är din Alltså du flyttar någon gång i tidiga tonåren är min gissning Men jag har ingen aning men Strax före tidiga tonår ska jag säga Jag var fortfarande att räknas som barn Även i kollektivtrafiken okay men, alltså, fast Jag fast fast vi men, har jag ingen aning För det där ändrar de hela tiden så Där vi bor en barn nu steg. så är man barn till man är 25 Ja, uh, 26. 26 Ungdom i alla fall ah, är det ju. Det är men, men jag, jag var uh, Barn kan man säga, När jag flyttade till Uppsala Jag okay. trodde att vi flyttade Till typ Kiruna Alltså ah. för vi flyttade på vintern mm. Vi åkte tåg på natten ni flyttade Och, med tåg alltså. Eh, Nej alltså det var ju en lastbil Som skötte själva möbelflytten Familjen åkte tåg det hade varit om ni hade bara spänt allting på tåget Ja, tagit tåg <laughs> hade Beställt tre lite, vagnar Lite så Indian style ja. Alltså, bara, ja, men det här går bra ja, men, nej, det, Utan vi åkte tåg i alla fall Nattåg, att sova på tåg Var äventyrligt mm. Och vi åkte väldigt länge mm. Och när vi kom upp så var det snö Någonting som skånska barn Inte ser så mycket av nej. Helt ärligt Ja, och så jag trodde liksom att vi var sjukt långt norrut Och ja. sen så tittade jag på en karta Hade aldrig reflekterat över Uppsala förr Nej. Eh, Men när jag tittade på en karta Och bara så, ja här var vi nu så, Och så pratade jag skonska då mm. Skånepip typ, ja. eh, Precis Och så, då tittade jag på den kartan Och bara, det är jättemycket kvar av Sverige ja. Vi är fortfarande i typ södra Sverige i princip vad var din och, tanke då? Blev du... du besviken eller glad över det? Alltså jag vet inte om det var varken till för jag hade kanske hoppats att vi var lite längre norrut för Nej, att Det kändes lite det. mer spännande då Men å andra sidan så tänkte jag att det finns ju mycket kvar av Sverige att upptäcka kanske ah. Och då är det så, ja men det är en bit upp hmm. Jag har varit i Dalarna längre norrut och så har jag inte kommit än Nej okay. Men det, det blir väl något Ja det vet man aldrig Alpvandring hade på sig säga Men då får man också Schweiz Men mm, ja. jag tänker fjällvandra eller något kräffa cool. lite renar <laughs> ja. Du har ett mål alltså i livet jag mm. tänker Så det, det är min bakgrund mm. Och jag säger Jag har mina är kvar mm. ja, men men Vissa det... meningar som represent, låter Represent som de säger <laughs> Ja Och, och eh, Respekt Ja. Men jag har vissa ord Med skånsk ton Sats, vad heter man, säger det? Heter det? Ja, såna, kanske, satsmelodi såna, kanske, ja. Eller vad man ska säga Men mm. annars är det egentligen motsatsen till Lund dialekt mm, okay. Skånsk satsmelodi Med uppländska ja, R ja, Men jag är motsatsen kanske Uppländsk ja. satsmelodi med skånska R För mm. det mesta Och sen ibland som sagt Vissa ord som kommer det fram tror Jag mm. jag kanske säger lackris. Och okay, ja. Någon gång så, så här, Krog var det någon som ja. tyckte Var väldigt roligt Det kommer ut ibland Ja. Men jag känner mig ganska hemma med det För jag har en far som också kommer ursprungligen från Skåne och mm. sen har vuxit upp i Motala Så han har Motala, en, ja. Han har en ännu värre kombination Såklart av östgötska och skånska är Skånska är Ja, vi får det mm. Det märker vi också mm. ah. Ja Ska jag berätta lite om dig? Det låter bra. Som jag tycker... Jag lutar mig tillbaka dina... och eh, njuter av det. Så här, alltså... Du är... Du är väldigt rolig. Och du är också väldigt onormig. Oj. Eh, det är så roligt, för att det finns folk som är så himla normiga. Alltså, menar inte bara att man är cis, utan man är liksom så här... Eh, Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Fan, ni fatt alla fattar vad jag menar, tror jag, när jag säger det. Men man kan vara... Du är inte en normis på det sättet. Och det är bra, tycker jag. För att jag kan fortfarande så upptäcka nya personlighetsdrag hos dig. Som gör att jag tror att jag... Jag tror jag vet ungefär vad du har för personlighet. Men sen dyker det upp någonting och som blir lite så här... Ja, men... Eh han är ju sjuk i huvudet Nej men då är det någonting som jag säger, Ja men det kan man inte säga längre då För att då är det någonting nytt som liksom komplicerar hela bilden Och då är man så här, Jaha, oj det var, det var kul Alltså det som Gandalf säger om Hobe De kan fortfarande överraska Fast man har känt dem i hundra år wow. Nej men <laughs> Så, men också en sak som är med dig Det är att du är liksom så mycket Utåt så är du så himla mycket en glad skit. Mm. Och, och det betyder ju inte att det inte finns något djup. Liksom. För att du är ändå på något sätt. Du tänker ju för mycket för att vara en glasskit. Oh, du är som, ja, det är ju svårt att släppa tankar. Och, mm. och lite plågad kanske någonstans. Och, och sen så liksom fast ändå glad skit mm. Vilket är så här kontrasterande hos dig. Och mm. har med dina sidor att göra. Det här känns som bland det finaste Någon kan säga ja, men det, Så det att det jag blir så... väldigt glad det. <laughs> det är så, jag uppfattar dig alltså. det, är, det är så Tack så mycket jag, jag tycker det. Du, du är en, en glad skit Fast med, med mörker Jag vet inte vad det är liksom <laughs> ja. det, det är liksom Ändå någonting speciellt Och sen att du också är eh, Du är också En komiker som inte är Pretentiös och det tycker, ja. jag, det tycker jag är jätteskönt i dessa tider Där folk tar sig själva på allt allvar ja. som finns Ja, Jo, men det är väl på grund av att jag också hatar när folk gör det Absolut Och, det tycker <här> Och jag är... skulle jag märka det hos mig själv så skulle jag väl hoppa från min bro Men du gör ju jag inte det, för dina bästa skämt är ju så <här> Alltså det är den reaktionen ja. Det är ju dina bästa skämt, alltså som du tycker bäst om Det är ju, alltså Ja, men och man då, vill ju att folk ska då, Och då är man inte den här mm, Aha Alltså så det... Nej, jag vill inte att folk ska tänka Nej. Jag, vill Nej. Att, jag vill att de ska kasta saker på mig För att de hatar lite... mina åsikter <laughs> Ja, men varför? ja Och sen kastar man Ja aha. Det är, är, är inte det det, en sak som... det skulle jag nog faktiskt se som det finaste Som kan hända om jag skulle ha ett stand-up gig Som slutar i som Blues Brothers-filmen Mm. Att man behöver stå bakom ett, ett så här, hönsnät För att folk ska kasta eh, ölflaskor i, För de är så förbannade Eller glada på en Oavsett ja, man vet vad, om. bara den reaktionen <laughs> Skulle jag vara så nöjd med Ja men det är jävel <laughs> <laughs> det Kastar. Jag, kan, jag kan försöka starta det Yes <laughs> så, Var en sån Ja, kul En startare ja. som är ja, ja, katalysator En instigator mm. <här> <röks> vet du vem det är? Nej. Det är hack hackspett. Mm -hmm. ingen, ingen relation till hack hackspett faktiskt. Nej, jag har inte heller så mycket relation. Jag vet att han skrattar så. Kuljur. Det är ett skämt i Seinfeld någon gång. De frågar så What are you? Some kind of instigator? Och Seinfeld ser bekymrad ut och <röks> <röks> Okej. Okay. Okay. Men ja. äh, det var jätte. Jag, ja. Skit i det. Ja. Äh, vi har, ju lite, vi har ju lite att prata om Ja, ja verkligen Alltså vilken jävla vecka ja. Vad har vi pratat om? Börja ni... med skyttedal <laughs> Ska vi börja med skyttedal? Ja, vi vi börjar ofta med skyttedal Snälla låt oss börja med skyttedal Ja, det är väl ett, ett älskat ämne Bland våra tre lyssnare. Jag har inte pratat så mycket med våra tre lyssnare, Så jag vet inte om de hatar det Vi förutsätter att de gör det Och går stenhårt på det ändå mm. äh, Skyttedal, den stora snackisen med Skyttedal den här veckan är att hennes Facebook blev hackat för hon vill inte vara sämre än de stora amerikanska kändisarna som blev hackade. Så hennes bilder, och <laughs> och hennes bilder blev alltså också alltså också hackade. Problemet här är att eh, alla vi här i Sverige som då hade hoppats på nu blir det saftiga nakenbilder på det här eh, blonda åsiktsmiffot eh, Nej. Vi står utan denna lycka. Tyvärr. Åsikt. Eh, eh, det är väl en bra. Eh, en bra Vad När du säger åsiktsmiffo. Då vill jag liksom ta hand om henne. Och så. Ja. Men det som är på de här bilderna är att Och jag vet inte här, jag har bara sett det här från hennes perspektiv Jag följer såklart henne på Twitter För hon är ju ändå en källa till enormt mycket skratt Ofrivillig Kamri Ja, och ibland frivillig För hon har också ett citat som jag Men är hon en skämtare? Hon känns inte som Nej, en skämtare Nej, hon liksom. är så långt ifrån en skämtare Ska vi gå in på skämtare inom koden så känns ju Hägglund betydligt mer skojfrisk Ja, alla, utom eller, över det. Nej, men, men Alf. Ah, okay. Han var ju inga skojare. Nej, men, men hon... hon vet ju att jag kanske har sett allt Svensson. Jag tror att han kanske var på McDonalds parkering här i oh, stan. Alltså. Det är ju äh, löpsedel på det. Men det är många gubbar som har vita hår och sådär. Ja, sant Genomgående dag för många gubbar faktiskt Så jag vet inte det var på ett långt håll Jag kände inte för att gå fram och banka på rutan Och säga är det verkligen du Är det du Än... sant att det är du Ändå så mycket roligare om du hade gjort det, det hade varit jättekul ja. Särskilt kul om det inte var Alf ja. Om det var Alf och han bara Ja det är jag och mamma, Nej men vad är det för konstigt ja, jag vet inte. Han skulle säga Ja det är jag han är väl en Jag vet faktiskt, som inte. alla andra, ja, antagligen. Vi är, är en ganska sick när det kommer till sjuka jävlar som sagt. Ja, det är ett annat ord för dem. Uh, men, uh, nej, men vi kan vi börja med det: om att hon inte är rolig. Hon, någon sa uh, att uh, in, eh, någon akt Jag vet faktiskt inte vilken nordgren. det är no Tomas ah. Nordegren Det är han på det är, ja, precis. Det är eh, han. Epstein ja. och han har sagt. Hon måste få säga en kul sak om Louise Epstein mm. Jag gillar henne eh, men Hon var med på spåret ju Hon pratar eh, så pass roligt alltså. Hon pratar ju som skutt Fast <laughs> på skånska ja. Hallå, det är jag som är Louise Epstein Från Epstein och nordgren. Fast liksom med, med den här skånska intonationen. Hon är liksom skurt på universitetet. Ja, det är väldigt kul. Ja, det är väldigt kul. Speciellt för att hon över väldigt men Jag tyckte jag ska också att hon var det. väldigt härlig på spåret. Ja. För att hon var väldigt så. Nej, men jag är alltså väldigt ödmjuk. Så, väldigt Mycket svårt att inte vara härlig när man är med på det Det är väldigt lätt att vara härlig på spåret. Ja det är så härligt. Om man inte heter Fredrik Lindström för då är man direkt ohärlig i påstå han är också ganska härlig. För vad honom men, alltså han, menar... han ser ut som någon som svettas när han skiter. <laughs> alltså och han är så lutar sig tillbaka och så här så jävla nej, så och, och så sitter han där och bara är äh, sig Ja. Ja, skiter. Men, i alla fall <laughs> Nej men äh, äh, Nordegren då har sagt äh, Inte så mycket humor Om äh, KD nu för tiden mm. äh, Och det kan man ju förstå Absolut äh, Och då skriver Sara Skyttedal så här Citat, inte så mycket humor, slutcitat Utropstecken, frågetecken Har du inte sett mitt twitterkonto Jag är hysteriskt kul Men det är visst bara ordvitsar som duger Och jag då som trogen följare Av Sara Skyttedal Håller ju med till fullo. Mycket humor Men det är starkt ändå Av Sara Skyttedag Att ha sett det själv För många som sysslar med sån Ofrivillig humor inser Förstår ju inte att va? det är humor Nej. Nej. Hon är men också väldigt insiktsfull. Väldigt insiktsfull Och starkt jobba <laughs> Och förstå det ja. Så att jag har mycket respekt för det Absolut. Men i alla och fall Sara... ska vi gå tillbaka Till de här bilderna mm. De föreställer klart alla Äh, hemme. I, mm. äh, men det är typ bara sånt. Äh, hon brukar varit i samma rum som en muslim och sånt där. Så för det är eller? Nej, ja, det är såklart. Nej, men det som händer är att hon sysslar med enorm vapenfetischism äh, på alla oh, dessa bilder. Jag, jag visste det. Mm. Oh, äh, så att äh, här har vi en bild. Jag ska jag visa lite bilder för Anna. Ni andra ja. kan ju bara för, kolla, kan... kolla upp. Äh, äh, Sara Skyttedal på. Um, Googla Sara Sar Skyttara plus på, Twitter på, på Twitter Om ni inte har Google hemma så frågar någon på bussen uh, Kan du visa mig Sara Skyttara Twitter Eller någonting de här, de här tweetsen, hon har lagt ut de här bilderna För att förekomma pressen då När de fick på de här bilderna uh, Så de är mm. från 1 um, uh, februari 2015 Så ni kan ju hitta dem alla Alla noll lyssnare vi har ah. uh, Men de ser ut så här till exempel Hon står framför en kanon och då har hon skrivit texten. Ja, den var inte så nej, men då skriver hon texten så att eh, tidningen inte ska behöva göra det. Så då har hon skrivit: Skyttedal har varit i Kreml, möte med Putin, så är det en kanon i Kreml. Ja. Styrtspitten eh, Putin. Ja. ja. Det har eh, vi med om. Sen har hon skrivit en här: KDU-ordföranden har kopplingar till ryska flottan, ansvarig för ubåtskränkningarna, frågetecken när hon står och poserar vid en eh, rysk ubåt. Det där är så suspekt ja. att ha som intresse. Eh, sen har hon. Eh, Skyttedal besökte diktaturen Vitryssland, poserar med sovjettank, tank, tank smygkommunist. Och där står hon alltså. Och just poserar med en tank. Men vad tråkigt. Jag trodde du skulle vara mer såna här... Um... KDU stödjer USAs bombningar av civila under Vietnamkriget. Och där står hon vid ett amerikanskt stridsflygplan. Alltså alla de här bilderna, det de har gemensamt är att hon Men poserar hon... med militärer eller vapen. För att säga att jag, jag, jag hoppas ju, den där var ju bra i och för sig. Ja. De står väldigt så här, benen isär och armarna i kors. och KDU-ordförande vill gå in offensivt i Ryssland, posera med stridsfordon 90, heter den, enligt henne då. Det är inte så Här ser hon 90. verkligen ut som en stridspitt, får jag säga. Ja. Men, men jag, jag är lite besviken. Jag hade hoppats på lite med den här superamerikanska typ naken, gravid kvinna på serif och samtidigt som hon ammar ett barn och typ så äter en jordnötsmörsmacka Självklart, det hade ju varit självklart en... är det här det man önskar sig men jag tycker ändå att det är vi får det. Det är att hon har levererar så pass, många bilder, så pass många bilder framför olika vapen det vi det får här levererar ändå en hel del men det jag, inte, jag har inte följt hennes Twitter eller andra sociala medier särskilt nära så jag vet inte om det här är ett påhitt från hennes sida och bara försöker vara rolig eller vad det handlar om. Eh, I så fall uh, helt okej okay jobb. Det, jag hoppas är ju att det är riktiga bilder som har läckt från hennes... Att det inte var meningen. Det är väldigt roliga med det, om det inte var meningen, är att jämföra med de här bilderna som läckte av amerikanska äh, mm. Att Vad hade de för hemliga bilder som bara deras äh, någon person fick se? Va? Ja, de var nakna. Det var nakenbilder. De försökte se sex. En ut. Och annan knarkbild också. En annan knarkbild. Någon. Anna Kendrick hade knarkbilder. Vem är Anna Kendrick? Uh, Sk eh, skådis hon hade någon, hon blev väl mest känd för att hon hade Någon liten roll i eh, Twilight-serien men hon har också gjort Pitch Perfect eh, och andra grejer hon, är jätte hon gjorde den här The Cup-song och blev så stor på internet eh, för det ehm, Ja, ja. har min Google nej men hon är en sån American sweetheart eh, så gör roligheter på Storten, på sociala är så söt. ja <laughs> Ja. Nej men, men hon gör hon är rolig på olika galor och så eh, Lite lagom som crazy Som Jennifer Lawrence ja. eh, som tog crazy. en shot innan hon gick upp på galan ja det också tycker jag att Jennifer Lawrence har börjat leverera mer och mer Också skådespelarmässigt måste jag säga ja, Hon, men är, hon kan... växer i tese mm. Men, men, men Anna i... Kendrick i alla fall hade några sådana drogbilder Men det var droger och nakenhet Men vad har vi i Sverige då? Jo, vi har ja, vapen, posera med... Vapen, nakenhet och... Jag ska också knark, kan jag tänka mig. Nej, men, men, vapen men, väl... men i de läckta bilderna så är det bara... Det är bara vapen. Det är bara vapen, det är krig. Det är vapen och krigsfetischism. Ja, det tyckte jag ändå är roligt. Det är roligt det är... att säga Skyttedal <laughs> är en möp. Alltså... Vi visste att hon var en ja, mör men, men hon det här är, är en möp. Ja. Alltså, för det brukar vara oftast... Eh... Jag ska, inte säga, jag ska inte vara så jävla fördom Möpar finns i alla åldrar och storlekar Kan vi väl säga mm. det, det är väldigt Jag har ju, träffat ju, har ju träffat många möpar Genom mitt jobb ska jag säga mm. Och de är väl ja, De brukar inte vara som Sara Skyttedal Så det är ju roligt Kristdemokrater då? Är det det de kan de säkert vara också Men jag tror inte att de flesta är det Ska jag vara ärlig så tror jag att många möpar är folkpartister Ja. Oh. De känns, så, de de känns lite stridsspittiga. Alltså de mm. gör det Och lite så här. Ja, jag inte, det fast... var alltså inte oväntat om någon missade Den sarkastiska tonen Nej, det är klart de är Allihop. absolut Det, det är ju eh, så pass givet ändå Jo men det, det, det, det känns ja i det, det är klart Men det är. apropå Folkpartiet Ja Rekordlåga eh, Procent har de ja, det är ju, Björklund har ju superkris En eh, applåd på det Ja visst ja. Och en skål. Skål, för fan. Vad skönt att de är ner på 4,1? 4,1 procent i vissa mätningar. Yes! Det är så glädjande Ja. <coughs> eh, men vi, hur... vi får väl gratulera oss för det bra jobb inte var vet. Var varför, varför är det så här? För att de är onda. <laughs> ja, men jag, jag funderar på riktigt vad som ligger bakom är det att FPs väljare hatar decemberöverenskommelsen? Eh, Eller är det, jag har också varit misstroende mot Björklund Har det ju varit allmänt liksom Alltså om man tittar på vad de har gjort de senaste veckorna alltså om de, har, de har haft en del nu, utspel alltså, de har ju ja, har haft Men, En del urballningar kan man nästan kalla dem Alltså det har varit så Ja faktiskt, de är mycket de, är... Det, de, har de tror att folk gillar det här med att ha betyg från att man föds Absolut eh, <laughs> Och det... Det visar sig att ingen men gillar jag, det Alltså Och jag tror det är dem. Alltså ju mer studier som För det har ju gjort studier Nu ska jag inte, jag kan inte referera till någon sån studie Men vad jag liksom har snappat upp så, mm. Ja men det här är upp till de som Vissnar att källgranska och så vidare nej, Men vad jag har av, förstått av. Så säger studierna liksom Att eh, det här är ju Ingen bra idé och så vidare och det kanske är mig så Att allt mer pekar på Att det bara inte är bra Liksom överhuvudtaget mm. Det fanns ju, menar, att inte ens folkpartisterna Själva tycker det är bra idé längre Nej, det men det, det ju verkar det som, ju så ja. De är nere på 4,1 Det är ju jättelågt för att vara folkpartiet att det är så De brukar ligga bra, på typ 11-12 Eller de det Kanske var länge ja, sedan Det var länge sedan men, men, men, ja, men, ja, vad, vad fick de i valet? Vet inte, något sånt men det känns väl bra att de droppar. Men till exempel idag så läste jag och det här har jag bara läst rubriken. Jag har faktiskt inte hunnit läsa artikeln till TLDR. ja, nej men jag har inte hunnit helt enkelt. Jag har sparat den. Jag ska läsa när jag kommer hem. du har en hel mapp som bara heter nyheter om folkpartiet som jag ska läsa senare. Ja. Nej, det är bara den här grejen faktiskt så länge. Eh, jag är väldigt bra på att spara saker eh, och, så läser dem sen. och så läser jag dem sen. Mm. Eh, men då tycker jag sällan att de är lika intressanta som, jag, som om jag hade läst dem direkt. Exakt, de är inte eh, relevanta. Då. Nej, men det, den här var i alla fall... Eh, Folkpartiets eh, betyg, eh, betygspolitik grundar sig i en studie från 1935. Mm. Så det ja, just det. Det börja... kul. <laughs> det är jättekul. Det här lär ju vara en, en, en, en artikel som är väldigt är Det kan vara ett skämt. Mm. Det kan också vara så här: de har hittat en ja. studie från 1935, som säger det så här, och som skiter om att de har gjort studier Absolut. Igår som, som också säger det. Det inte. Typ. Ja. Men, uh, men om. Det är spännande och jag hoppas att det är sant Men det kan också vara såna, bara sådana rubriker Asså. Flera personer som inte sparar ah. länkarna Och ska kolla dem sen utan som bara läser Aftonbladets rubrik De har åsikter från 1935 och bara Det känns inte så eh, Jag röstar inte på dem eh, det, det, kan ju, också det är vara mycket de facto så. extremt ofräskt Att tycka som 1935 mm. Ja, absolut mm. ja. Sen tycker jag Det här är faktiskt intressant Jag vill uppehålla mig lite vid det Vi tror ju att vi alltid går framåt I utveckling Och det finns mm. ju aspekter Där historien går framåt Alltså typ medicinska upptäckter Teknologiska framsteg mm. Gör det generellt Jag ska säga generellt på ett sätt inte Men generellt blir det bättre Det kan leda ja, men, till bättre ja. saker ja, men, och så ja, ja, Det är ett och så. Det är uppenbar, Sen ja. kan man ju argumentera för att det är också så ökade klyftor Det finns jättemycket aspekter Fast där då kan man också ha fel alltså Absolut. Men sen, det, finns, det, men sen ja. finns det det här med typ medicinska framsteg Vi kan bota sjukdomar mm. som vi inte kunde bota mm. Förut Och Detta är Vi fakta. hoppas ju liksom på att just den typen av framsteg blir bättre Men mm. just idémässigt Samhällslivsmässigt Emotionellt typ Ideal Alltså när det gäller den typen Av saker mm. så går vi Ju inte, det är ju inte En linjär ökning Eller förbättring Framåt, vi har ju gått Nej. Lite mer fram och tillbaka Och det kan liksom Gå helt snett, alltså vi har ju märkt det Till exempel Fråga Iran Ja precis. De, de vet <laughs> eh, Mejla Iran om mm. du vill veta mer om <laughs> När utvecklingen inte gick framåt Nej men alltså det, det är ju Självklart. Jag tycker det är så intressant. Därför att det är så ingrott i oss att tro att allt blir bättre och att eh, allting liksom ökar hela tiden också. Mm. Att det finns en sån här, ah, det är så mycket våld nu för tiden och så vidare. Alla som har läst brottsstatistik från typ 1600-talet vet har att det var så lix. tråkigt. Ja, men också vet att det var nej, Jättespännande spännande. Och också vet mm. att det var livsfarligt att gå ut på gatan. För, tiden, för att alla var sjuka i huvudet Men alltså ja. det, det är så uh, intressant det där För att det sitter djupt rotat även i mig Att tro Att utvecklingen går framåt Jo men, och, men, och, jo, men, bara, men så, verkligen så, Ja men i framtiden kanske Men sen, man vet ju fan inte det Nej men alltså Väldigt många sådana saker har ju också. Att framåt. vi ens pratar fram och tillbaka. Alltså på ett sånt sätt. Det är konstigt för att egentligen så. Jag vänder, det känns som att vi mer så här hoppar runt i olika. Ja visst. Men många, många inte, även sådana. Nu hoppar vi fråga. på det här tåget, sen hoppar vi på något annat tåg och så vidare. Men många sådana så här: Dåligt mätsning Men... säger för tåg går ju framåt. Ja, men mång, alltså, man måste väl ändå säga att många sådana här saker har ju gått och blivit bättre och bättre Alltså titta ja. på mänskliga rättigheter I Sverige har vi ett väldigt tydligt exempel med kvinnors rättigheter de senaste hundra åren har ju gått tol Toleransen Har ju blivit också. bättre, ja, bättre toleransen och Toleransen för kränkningar har av mänskliga rättigheter mm. har ju också sjunkit mm. Vilket är väldigt bra. Ja. Men men jag tänker att vi idémässigt så här men att det går liksom svängar. Ja, vi verkligen. kommer liksom höger svänger och så där fortfarande. Vi har ja. ju fortfarande karrit balans att äh, hata bromme liksom. Ja, det börjar men, ju liksom alltså... Men samtidigt eh, om caset är att det inte blir alltså att saker blir sämre också, det har det ju inte Nej, blivit för honom heller. Men det blir det blir annorlunda om jag säger så. Ja, Om jag tycker det, är men, ja, ja, det blir ju inte bättre eller sämre kanske. Det blir men också att vi kan inte veta heller. Det är ju det som är... Om det är rätt att hata då. Det kan det ju vara. Det kan vara det de är ju de ändå, kan ju vara. De är ju ändå tappade som själv. Ja. Nej, alltså, <laughs> Gud, jag kan inte Jag panik om det här. För jag vet att folk sitter och typ tycker det och är så här helt seriösa med det. Och det är typ helt okej okay att göra det också. Och det är det, det som är så störande. Det börjar ju till och med, blir pyttelite inte okej okay att ha med slime. Det börjar ju till och med att folk riktar på ögonen ja. lite sådant, ja, mm. konstigt du men, men romer är liksom fortfarande så här, okej. Okay. Alltså, ja. Man brukar säga att så här, det sista som lämnar oss är hoppet. Nej, det sista som lämnar oss, det är ju rasismen mot romer. Alltså, den ja. är så gränslös. Ja, det är det. Den, den, den är Så jag vill liksom inte ens, ha äh, får lite panik där, vet jag. Är en sån så där, push, vill ju skita det ombart ja, skit själv. Ja. Äh, jag jag jag hoppas äh, ja, du du jag kan lugna Alla våra tre bisnare äh, vet att det var att Ja. Men äh, jag är ju ifråns strulat med romer skulle <laughs> Jag har en kompis som är i Rom så jag får säga så. Ja, ah, det är jättebra. Mm. ja Min pappa är då Nej. <laughs> sten. Nej, det hoppas jag, för då kan jag inte umgås med dig. <laughs> Han är mamut. Ja, det är nästan lika illa. <laughs> <laughs> ja. Nej, ska vi. Men, vi, men vi Det gick kommer... alltså från Folkpartiet till Rom Och det kändes ja. så naturligt Absolut Finns Nej. det någonting Nej, här? Ingen aning In Ingen Nej. Nej. Nej. jämför rörigt Nej <laughs> jag vill, En annan grej Som också va? är kul Det är att jag tänker ofta på Hur mycket vi är Som man var för. Alltså är vi väldigt lika Folk från för Eller är vi extremt olika den traditionella synen har varit det är extremt olika. Människor på till exempel, vi säger medeltiden. Eh, mm. Men nu är det vanligare att tycka att de trodde, kände, tyckte antagligen som vi ofta. Ja. Men var i ett annat sammanhang och så vidare. Mm, ja. Eh. Alltså, men tänk jag att var... Det är så svårt att säga det så brett skulle jag säga. Men, men om ta man går in på sakfrågor. Exempel, exempel. Ja. Eh, tänk dig att vara det. På mm. medeltiden. Någon gång under medeltiden i Europa, till exempel. Mm. Måste ju någon ha haft tanken: Jag vet inte om Gud finns, eller jag tror inte att Gud finns. Att kalla dem mm. atister kanske är en anakronism. Mm. Jag vet inte om man börjar använda det här begreppet. Det måste vara någon gång. Typ så sent, 17 tal som tidigast, kanske. Jag har faktiskt ingen. Men man... äh, ja, jag, jag tror det det är en kandidat i det här, så jag vet ett och annat. Nej, men ja, skit i det. det alltså, jag tror att det är, liksom, om det inte till och med är ett 18 Liksom det kommer ju från en gammal ja. grekisk Ord och så vidare Men ja, man kallade ja. sig ju inte det för en Alltså det blev inte en men det strömning för en ju... senare Men det kan ju ändå vara relevant Att kalla om ja. de var det alltså Bara att precis. de inte visste vad det betyder själv Jag vill bara gardera mig ja. Jag vill bara täcka in mig i nylon och bara så, så att jag inte Felix. Ja, absolut <laughs> men, men tror du Alltså tänk hur det är då Visst måste det vara så Att någon under medeltiden måste någon gång ha tänkt jag vet, jag tror inte att Gud finns ja, det är klart de tänkte Och vad jobbigt det måste ha varit Hur kändes det tror du? Ja nej men det är klart att alltså, Det kändes väl som Som det gör alltså, Jag vet inte De fick väl aldrig uttrycka de känslorna För då blir man ju bränd på bål och sånt här, <här>, <här>, <här>, <här>, <här> Nej man brändes faktiskt bara på bål man även var dödad Så kanske Var du man blev du hängd Ja Eh, var, du, okay. var du kvinna eller tillhörde Aden blev det ja. Det sägs att anledningen till att man Inte hängde kvinnor Är för att det är osmakligt Att hänga en kvinna För att ha så många åskådare Som tittar upp under kjolan Och så eh, Ja. Nej men eh, Såklart Men, ja, precis, men i, i så fall så förstår ut... jag inte längre Alltså då hade man inget att vara rädd för Om man ut... bara blev hängd eller halssuggen ja, <laughs> alltså, jag tror att mitt case fortfarande står att det, alltså man sa väl inte det till någon? Så jag antar att det, det var lika jobbigt som alla andra ja. saker som folk går och bär på även idag. Liksom, att man inte vågar vara öppen med saker. Det var väl, men jätte, allt, det var väl jättejobbigt men, Allt har ju med normer att göra också. Mm. Normer förstör ju våra liv. Ja, men sen så tror jag att det var om man tänkte så, eh, så var man så uppfostrad med att Gud fanns att man tänkte: Jag tror inte att Gud fanns, och då tänkte man. Det här är bara hans sätt att testa mig. Ja, exakt. Alltså, att, jag också jag en vanlig grej. att det var vanligt att man så här, Man kände. Det känns inte som att han finns för att allting ja. går så dåligt och jag har bett ja. så mycket. Varför har han övergivit mig? Och sen tänkte man på att det sa ju till och med Jesus att Gud hade övergivit mig för att man trodde att Och det Thomas tvivlaren Känd för sitt tvivel. <laughs> Ja, och, och man vill så. inte vara känslig. Thomas tvivlaren, hans Han ol och allt, il Trist, man vill inte vara instämmande. <laughs> Thomas tvivlaren. Nej men. Men nu, om jag... man var man vara känslig i skolan också. Det måste vara svårt ah, för vända alltså, då. Han är så svår att <laughs> välja Du ja. alltså... Nej men nej men du vad jag menar ja. att, alltså då, så, att. Man, alltså, kan, man, kan, försöka, man kanske kan försöka vara. Man kan där, ja. Genom de här klassiska ja, alltså, Bibeln är ganska bra På att gardera sig mot sånt För att såhär ja, ja du tror inte på Gud Men det är att... bara Gud ja. som får dig att inte tro på Gud För att jag, testa om du ändå att tror någon, på Gud Jag tänker att någon tänker så här, Ja men för nu pratar vi om vanligt folk Inte så bildade människor Som Nej, om sitter på ändå. universitet Och så vidare de sitter och för de har ju mer eh, tid och eh, liksom men de så var det väl ganska många som inte att trodde på Gud det känns det. Liksom. Ja, eller Ja, det var filosofer på 1600-talet kallade ju Gud. Alltså sa kanske de kanske inte trodde på Gud Gud Nej. utan kallade då Gud istället för en ett slags eh, kraft som eh, Finns något slags. Eh, hur ska jag förklara det här utan lite, lite diffus, Alltså men, det man säger idag Ja, eller någon slags, spid. ja, precis. En eh, ande, fast inte guden guden, Nej. inte ens anden gud, utan gud som i någon kraft ja men nej, alltså, Någonting som man, som man använder För att förklara allting som man inte kan förklara på annat sätt Ja, och, och det är ju som. En slags agnostisk ja. Variant Och ja, sen, har ja. vi ju, sen har vi ju Nietzsche Som sa lite senare Att eh, gud är död mm. Precis Så, så det, de tankarna finns mm. Och ja, det var nog eh, Någonstans där Man började leka med de begreppen eh, Och sådär för det finns ju folk som har motbevisat eh, kristna hegemonien ganska. Men Copernicus och så vidare, de som. Ja, som motbevisar delar av det absolut, absolut. och som kommer och liksom ifrågasätter. Ja. Men jag tänker en vanlig bonne, liksom mm. någon från Almogen som typ sitter i kyrkan och bara det här slå med tid för jag. Tro, alltså jag kan, jag tror inte Gud finns bara Man vet Nej. inte vad som är istället Men det, man bara det tänker jag tror jag att... var väldigt vanligt Man tror att det bara är så. Här, ja, Jag lever väl mitt liv och driver lite i det alltså, Men det man... tror jag var väldigt vanligt Men, eh, men eh, man Dels så vågade man inte säga Någonting om det Men jag tror att så, här, eh, Alltså den uppfattning jag har fått Av att eh, inte veta någonting om det här Egentligen är ju att eh, ja. Vanligt folk De tänkte att ja, men gud är någonting som de här prästerna Och sånt håller på med Men det är ändå ganska soft med regler Och lagar Och man har någonting att leva för Och det är kul att gå i kyrkan Och de har snygga hus Och coola sånger och såna alltså man, man hade inte så mycket Underhållning Man hade kyrkokören Man gick och lyssnade på dem när de sjöng Det var den enda kulturyttring man hade Någon som inte bryr sig det här mm. problemet är Det här är ju så svårt att mäta För att det är också väldigt få som typ så Skriver i sin dagbok att så här, Nej men Jag tror inte på Gud bla bla bla. Har några längre utläggningar om det Men mm. jag tänker, jag leker bara med tanken Att vara någon som bara inte Tror på Gud från alltså, Det måste ju ha funnits ett par mm. Sen är självklart att Det var, fanns större anledning att tro på Gud mm. Och man var nog Mer benägen att göra det Sen att eh, i början av medeltiden var svårt att tro på den guden. För mm. att man hade sina gamla klassiska gudar och man ville vara kvar i det lite längre. Det vet vi ju att eh, så, man inte ville byta ut dem gärna. Utan då var det en övergångsperiod som var lite blandad och eh, där många fortsatte med hedniska traditioner. Mm. Så, därför var man ju tvungen då att eh, liksom. Eh, ta de här högtiderna och firanden och traditioner Och eh, tuta i lite, lite kristen eh, teologi i det istället mm. Och eh, liturgi, eller vad det kallas ja. så, så det är absolut, men det är en intressant eh, tanke För också ja. kärlek till exempel Vi har ju så här romantisk kärlek som koncept till exempel mm. Ja, vad, och, och, och, nej men bara kul att tänka på så här, vad, vad är det nu Och, och när börjar vi ja, tänka okay, på ja. det Och när börjar vi Bry oss så extremt mycket om det Det är, inte det är bra jättekul alltså ja, att vi, ja, ja, men att Sånt är ju till självklart nej. Om jag säger så här: Jag älskar dig Betyder mm. en sak nu vad betyder och det kan det ha betytt en annan sak på medicin ja. Även fast de har förmågan Att älska på samma sätt mm. Men att själva, alltså att ord är liksom Och, och ändå att känslor och sådär Också kan vara betingat med För till, till stor del Så tror jag att vi är ganska lika Folkfölj mm. Ja det är biologiskt Och vi har ju varit inne, det ja, och och ju varit inne på det så. också. Det här med grottmänniskorna Som runkar och målar Ja och det är ju det vi gör nu med så ja, Absolut Ja men <laughs> uh, ja. ja. Jag tycker bara det är kul så här. Jag har inget svar Jag bara, tycker, ty, Tror du vi är väldigt lika Inte alls lika Alltså nu tänker jag känslomässigt Ja jag förstår vad du menar Tror jag eh, Alltså jag tror att Jag kan bara titta på mig själv Det är den enda jag vet något om egentligen Jag tror att hade jag vuxit upp på medeltiden Så hade jag jag varit Troende. Alltså jag vet att jag har blivit väldigt påverkad av min uppväxt. Och så i, i nästan allting mm. jag tror på. Alltså hela min politiska läggning och så kommer från. min upp... ja. Jag tycker det är kul att kalla det politisk min läggning. Men med... vad ska man kalla det? Men, men, alltså att det är väldigt mycket som är baserat på det. Hur man växer upp och vad folk Vi kan inte för låta bli så. att vara produkter av vår samtid. Nej, verkligen. Så att jag tror nog att, eh, att jag hade varit väldigt annorlunda. Men sen, alltså när det kommer till känslor och så, så hade man väl haft samma. Eh, men de, jag hade nog inte gett uttryck för dem på samma sätt. Men fattar jobbet att vara så här skitkär i någon. Man inte kan få gifta sig med av olika anledningar. Ja, det hade varit. Jobbigt. och så här, bara känna sig ja, ja, att det inte är ett ideal. Idealen var kanske i så här medeltida ballader, då var det den här den höviska kärleken, den här mm. o, ouppfyllda kärleken till någon som är otillgänglig som aldrig fullbordas, mm. till någon som är ren och så vidare och Typ. <laughs> ja, men de den grejen känns ju också som, och jag vet inte hur medvetet det var av eh, härskande klasser och sådär. Men känns ju som en väldigt eh, bra metod för att hålla folk i, i en schack. Liksom. Att de berättelser de, de fick, eh, de blev matade med vanligt folk var eh, att man ska vara förälskad i de här fina människorna som man inte kan nå någon som sitter i ett torn och är vaktad av en drake och grejer och oskuld som, och oskuld och så som man inte kan komma som åt det är ett sånt med nyckel till precis <laughs> uh, det, det är ju någon vasall som har den nyckeln men det lägger ju upp väldigt mycket för att ha ett klasssystem där man aspirerar till att vara som kungen och adelsfolket va men man kan aldrig bli det Alltså det gör att om det här är de sagor man hör som barn så, ja. så, så accepterar man kanske det systemet mer. Du ska dock följa det i... Det är i, vad jag tänker i alla Du fall. ska följa det i... Ja, du får det ju berättat också för dig. Och sen är det ju så att även om du ska sträva efter, du ska sträva efter det på ett moraliskt plan. Mm. Men om du börjar visuellt klä dig med attribut som... Till, och du tillhör bonde liksom mm. då är det Det är fult att göra så. För att då är du någon som försöker vara någonting som du inte är och förneka den här gudagivna ordningen. Mm. Men jag tänker på det här med, med eh, känslor och så också. Helvetet är att vara psykiskt sjuk idag också. Ja. <laughs> Absolut. Det är ju vad det är det är att ha ett helvetet inom sig hela tiden. Men mm. att vara psykiskt sjuk. På 1500-talet som Vasasönerna till exempel mm. sägs ha varit. Att lida av sånt då måste ha varit så mycket värre. Men samtidigt att man gjorde det visar ju på att vi har något slags likheter. Och jag undrar hur långt tillbaka det går. Man måste ju nästan alltid ha kunnat haft eh, psykiska sjukdomar tänker jag. Eller, ja, alltså, de... alltså olika... Men det måste ju ha kunnat vara så, så jämnt. Om våra hjärnor är ungefär likadana som för. Men, hur, hur gammal lever hjärna? hjärnan? Jag har men, men, gammal. Men. Ja, längre eh, tillbaka än medeltiden. Men mycket längre. <laughs> men det relevanta här, alltså det naturliga urvalet var ju mycket större för. Ja, alltså så att folk med down syndrom till exempel klarade sig inte så bra så att, Alltså allvarliga psykiska sjukdomar, cerebral pares, sådana saker, down syndrom, det som kallas de... neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Wow. Ord. Eh... yes. much words. Very <laughs> yeah. very impressed. Very literate. Yeah. Ja, men de de sakerna då klarar man sig inte. Nej, kan jag tänka mig. Att, eh, och, och inte, alltså om man var blind död, många funktionsnedsättningar överhuvudtaget, då klarar man sig inte helt enkelt. Inte Föräldrarna bra, satt För satt ut inne i skogen, man fick slås mot en varg när man var ett spädbarn och gick åt helvete Det liksom. fanns en som klarade det. Ja, vi gör klunt. Nej, men alltså det var väl <laughs> Ja eh, ganska. Så det är naturligt så. Men de här lättare sakerna, jag antar att eh, folk var. Eh, hade ja vore det ADHD inte, och, och, vore det inte om om det kommit rön om att John Björklund är odödlig och har levt sedan medeltiden. Det borde läskigt. Ja. Vem skulle du inte vilja vara odödlig? Oj. man vara säga super PK så jag Gud var tråkigt. Jag vill till exempel inte att jag vill som faktiskt inte. Sara skytt ja, ja, jag vill inte att hon ska jag vill inte att den här Pastor och Gren ska vara odödlig. Josef Fritzell är också en kandidat här. Har det inte så orättvist att han ska vara odödlig? Ja, det är så jävla slösat liksom. Men, ja, han, kanske, äh... han kanske är odödlig och sjuk i huvudet. Det måste vara jävla tråkigt mm. Var riktigt en dum i huvudet och leva för alltid med att vara dum i huvudet. Ja, hon var så Susi. så så pisstit jävla sjuk ja nej det är inte kul. Men, men hur som helst ja sätter ut alla Neuropsykiatriskt funktionsnedsatta Barn i skogen, nej men jag förstår Alltså det är behandlingen vad så, liksom så tror jag fanns I väldigt, väldigt mycket lägre idag. det var väl kanske några I någon så här kungafamilj som jo, men fick för leva vi, Instängda i tonen Om vi pratar psykisk sjukdom Alltså depressioner äh, Ångest äh, skizofri, Alltså den typen Jag trodde att man hade väldigt mycket attityden Men the fuck visste, När absolut. det kom till sådana saker för Jag tänker bara på hur Erik den och och Johan den tredje, båda mm. kända för att ha varit apshit mm. typ, eh, och båda varas söner mm. eh, och båda kungar, mm. eh, men de behandlas har liksom behandlats okay. som jag hade blivit inlåsta Och det var en massa så här sjukheter kring det mm. Och troligtvis Hade de väl, ja, men de var väl plågade liksom, Av ja, sina de... psykiska tillstånd Som man inte ja. vet ett skit om Man liksom. man har Nej, bara, så här, väl Olika graderingar av galen Jättegalen och skitagalen ja. alltså, så här, Och liksom så, Lite får alltså, ja. Bifåne Ja, och uppåt ja. Absolut Jo men visst, så är det väl eh, Och det är väl inte så konstigt Man, hade, man kunde inte diagnostisera det tyckte, någonting Nej, för det, det enda man kunde medicinskt var ju åderlåtning Ja, ja precis Det är, så här, det är så här, oj, oj, oj. Vi testade iglar, det hjälpte vi kör, inte Han är galen slå, Vi tömmer han på blod Det funkar så, så gör det kanske inte det så jätteofta Vi får det enda, väl testa att lobotomera helt Så bara, Ja, ah, vad har du för symtom? Ja, ah, det blir <laughs> Det fanns liksom ah, bärningar. Ah. Och någon jävla upp. Mm. Ah. Det finns folk som vet mer om det här än, än jag. Är det så alltså? Mm. Det finns folk som vet jättemycket mer. Herman Lindqvist mm. är inte den. <laughs> <laughs> den jag vet om honom är, han att han är så, så mycket om Borgen. Han är så sjuk i huvudet. Han älskar också och Moborg gränslöst mycket. Jag tycker du ja. mest om? Och boj eller kungarboj. Nej men och var inte det inte Riddick Harrison som älskar och Båda i så fall. Är det? Varför, berätta. Varför älskar Herman Lindqvist och jag, jag bara. Varför det. ger vi honom utrymme? Oh, det var du som det tog upp det. Det var jag som började. Ja, jag har ja, bara, jag jag bara hört att han tycker jättemycket om och Ja Ja. Källa. Jag vet faktiskt inte. Frågan är det inte Se, är någon del Nej, så hör. Nej. Jag är inte så trövärdigt. Nej, okej, okay, det kanske inte. Nej men jag tror det var någon mm. annan podcast som jag lyssnade på som sa det Men det kan du Är det. säker på att det inte handlar om Dick Harrison Att han typ, sa att gjorde en poäng av att han drack varm choklad Eller något någon gång Nej nej, jag är säker på det men... Dick Harrison är en annan person jag har svårt för Han är genuint obehaglig Jag har massa snask på är honom det, är det inte... Massa snask på honom från ja, han, han blev men. nästan dömd För att uh, ha uh, Tafsat på någon student Någon gång jag kan berätta om det off the record oh. för det är det, oh, det var inte jag som var inblandad men han ska, vara en, han ska vara en djupt ovaglig människa men han har ju i alla fall han är i alla fall historiker han kan ju saker eh, ja. sen finns det ju en eh, Men är det inte väldigt kul om de två har gemensamt att de älskar och bojer över De har väl nog förmodligen det för jag har ja. hört de dickat att han jag ska vara clown. <laughs> det är inte så men gulligt folk. Han därför. kanske så vill ha kar så. Han vill inte ha någon oboj Amerikansk Nej. skit Nej, Jag vet inte Men alltså, Herman han har ju inte ens läst på en historia i princip. Han är journalist för mig. Mm. Och Herman Lindqvist är berömd I historikerkretsar för att Ta hedra ära av historiker mm. Herman har ju aldrig varit i ett arkiv Hans källhänvisningar Är till andra historikers upptäckter mm. Och deras källor Samtidigt som han verkligen misskrediterar. Han är duktig på att misskreditera så här det svenska forskarsamhället. Det är en väldigt kul grej som jag har hört av en historiker på institutionen här i stan. Eh, när jag pluggade. Och det är att Hermann eh, gjorde en källhandvisning till en bok mm. från 5-600-talet tror jag. Mm. I, eh, i Europa, liksom från en europeisk medeltid. En väldigt stort verk. Liksom, mm. Som eh, ingen har lyckats eh, liksom urkoda eller läsa ut någonting av. Alltså det är språkforskare, arkeologer, historiker som jobbar med det här verket liksom 24-7 mm. för att lista ut vad fan det handlar om och vad det står. Mm. För att det är något. Jag kommer inte ihåg exakt varför Men det är ingen som har begripit det i Det är alla fall. på tyska och ingen kan det <laughs> <laughs> Nej men alltså det är ju Alltså det är på något ja, sätt ja, Vi behöver sätta stenen för att Koda det liksom Och, och den läsa, är, ut den är helt omöjligt att få låna Absolut. Alltså det är så många årskläpp på biblioteket Nej för men att alltså att sätta antagligen alltså det... Antagligen får han inte tag ja, ta på det och, och det är som sagt Många många, många experter Mm. Som liksom inte kan, har kunnat läsa ut någonting av det Av någon anledning Jag Men det man. som är häftigt det är här är alltså inte hans och... källhänvisning Utan att han har lyckats lösa ja, den här det är det som avgårdena. är så himla himla roligt Och, och delar inte med För sig För då gick typ Peter Englund ut och bara så ah, gratulerade så här mm. Väldigt så, ja ah, men oh, oh, oh, du har lyckats så mm. Ett av de största mysterierna kring med, Som vi mm. medeltids vet inte, anmälts, Men som medeltids har brottats och brottats Och brottats med liksom mm. Eh, och då blev han ju avslöjad verkligen ja. och Eftersom historikerna är på honom om och om ja. igen Och avslöjar honom om och om igen eh, Så är han väldigt duktig på att ta hela ära av den svenska historikerkåren Problemet mm. är att Herman är jättepopulär bland mm. folket ja. Och på ett sätt, visst bra med ingång till intresse och att man förstår vikten mm. av att eh, kunna ett och annat om historia och så vidare. Och eh, våra historiker ska ju få den äran. Mm. Självklart. Det ja. finns ju, folk jobbar ju svinhårt. Och ja. grejen när du är historiker, du skriver om någonting skitlitet. Du skriver om en liten kulturföreteelse 1855-1858. Så när du, du måste begränsa det bordet, dig. Oj då, äh, för att de måste begränsa Nu på ett pättsamt. Gasen. Ja, men det är för att folk skriver Liksom om sådana små, små ämnen som ändå och de upptäckterna som historiker gör som kan mm. det här. Som har ja. pluggat och pluggat och pluggat och lärt sig och lärt sig och lärt sig. Och har erfarenhet och erfarenhet och erfarenhet. Och, och, och han sitter där och får all ära för att så här, ja. han har gjort min historia intresserad. Han har så bra filmer om olika Och det, är, det förgör mig, för han har så mycket faktafel och han är så dålig Och jag, oh, det är så irriterande De här historikerna som jobbar själva hårt mm. De kan också ha fel, för att histori, alltså, historie... Det är ju en inexakt vetenskap du, på många du sätt håller man, på, du, du håller ju också på med... Teorier och sådär mm. inom historien. Men grejen är att man kan upptäcka väldigt mycket, och ja. det kan komma väldigt mycket bra rön om det här och, och så vidare. Mm. Som liksom det är alltid historiker som står för det. Alltid nästan. Och, mm. och liksom arkeologer och så vidare. Mm. Folk som ändå går till källorna och vet hur man ska. Ja. Ja. Jag vet inte. Det är så irriterande. Det är så... jävla herman. Ah. Där har vi en, en titel på den här podden. Tänk om, Jävla jag, härma. Tänk om du skulle gå in i en operationssalam. Nej, men det kan inte jag. Jag har ju läst en artikel på Wikipedia om kroppen. Jag kan gå in där. Du är populärkirurg populär kirurg. <laughs> populär historiker ah. heter ju Ante ah. Herma det. Du är populär kirurg. Ah. Du går in i sjukhussalam och bara, så, du ska popularisera kirurg Jag skulle bli så opopulär kirurg. <laughs> <laughs> Impopulär. <laughs> Det hade varit ett jättebra skämt om jag bara hade kommit på ordet din popularity. Men visst, nu sa jag opopulär och det försvann. Helt. Men, men det är det, så tråkigt. Fan, fan också. Men, men ska, ja, för jag tycker du kan kan du ha en rutin om det här så att det här kommer ut till massorna. Ja, kan ju försöka skriva en rutin och ge det till någon som kommer ut till massorna. Det är lika sjukt som att det är lika sjukt som att jag går in och, och försöker operera någon Ja, det är det Jag, det är jag förstår, sjuk. jag det med Varför ska alltid humaniorer miskreditera så mycket? Bra fråga uh, Ja, nej jag, jag kan inte annat än hålla med Det är Jag vet inget vi? om det här Hur en... mm. jävla bara Som inte vet ett skit Som bara sitter och flummar Så är det också oh, jag fan, hatar allt <laughs> Jag tycker att det här är en bra eh, avslutning På det här segmentet Jag vill bara, jag vill bara säga att eh, jag har en teori som jag undrar om, eh, om historikerna här har tänkt på Det kan vara så att eh, Den här eh, Personen som har skrivit den här boken Från tidig europeisk medeltid eh, mm. Kan vara det första trollet I världshistorien. Ja, Stäver. Det Jessica... står ingenting det Han har en... bara skrivit bokstäver det är en i en bok är... Se till, att lagt den så här som bokstensmannen under högar Av rätt sorts torv För att den ska bevara Var det inte moss? Nej, det var ja, i en mosse Ja, med torv. torv, tror det En torvmosse Ja. Visst heter det det? Jag, vet inte, jag tror det är 12 ja, är ett Det kan vara bomull någonting. Han har lagt det i rätt saker för att ja. den ska bevaras till framtiden han, han har den, den här lagt här boken. den brev i man. Och då är min nästa teori Ska inte vi skriva ett, ett jätteroligt Word-dokument Som där folk kan på om 2000 år eller någonting Försöka läsa bara, ut Vad menade de? Vad? 10 folk på med där runt 2010 talet och typ så här äh, lämna saker till eftervärlden så jag Ja, bara, ja det, är det verkligen tidskap jag tror att jag tror backjobbar så Ja jag. det känns så han, han vill gå till historien tror jag. Mm. <laughs> som en magnat. Ja. Ska vi ge oss på bara våra... Vara den fasta punkt och avsluta Absolut, eh, dra en kort monolog Nej, ja, jo men det kan jag göra Faktiskt, eh, jag kan ju Gå på, jag hade tänkt att jag skulle avsluta med det Men eh, en av de Första gångerna som jag känner till i alla fall Där någon motbevisar hela grejen med Gud Är ju Epikurus som levde på Tre ja. och 200-talen före Kristus Epikuristerna Livs, eller epik ja, de livs Epikurianer ja, nej <laughs> han, <laughs> Eh, de är eh, livsnutare De ba, man ska vara, man ska ha det gött Det mm. var deras filosofi eh, Jag har bara citatet på engelska här Vilket är så konstigt när jag pratar svenska Och eh, han skrev antagen på grekiska Men eh, jag läser det på engelska ändå För att jag tänker att bara tre lyssnare kan nog engelska Det kan man. De. Då, då är det så här Is God willing to prevent evil But not able Then he is not omnipotent Absolut Is he able but not willing Then he is malevolent. Is he both able and willing, then whence cometh evil? Is he neither able nor willing, then why call him god? Absolut, jag har hört där, för det här är ju en formulering av uh, Theodice-problemet ja. Uh, om Gud är allsmäktig och god, varför finns då ilska. Jätteintressant för att Dekart, du måste fast säga det här, mm. han gjorde nästan. Eh, han gjorde nästan en eh, Omvändning på det Eller vad man ska jag säga Han hade det ontologiska gudsbeviset Som är så här I begreppet Gud mm. Eller för det första Alla människor har ett begrepp om Gud mm. Medfött okay. ja, vi, vi har det väldigt tidigt I mm. alla fall eh, Och i begreppet Gud Finns att han är god mm. Och allsmäktig ja. Därför kan man inte motbevisa honom det, det var hans lösning på och mm. Därför kan man inte motvisa hans existens På den grunden okay. För att i berättet Gud Finns att han är god och att han är allsmäktig mm. Därför så är Your argument is invalid liksom. okay, ja. Jätteintressant Han har ju fel <laughs> <laughs> ja. Du har ju fel i saker <laughs> Nej, Men, men han, var också, han var också Sån som bara Satt i ett rum i Tyskland Och funderade på saker En så kallad rationalist och ett jävla as, också kallat. Ja, han ja. dog i Stockholm. Tratten Kristina var Falsade så Jag var då den och tog hit och pratade inte så. Men det skulle vara kul om han. Vi det. vet inte hur det är, kul med finns den. Inte Nej, det är. kul att vara bräcke med hon den. Det finns inte inspelat. Det är kul att vara bräcke med den. Jag pratade så att hon pekade så här. ja hur då den är. <laughs> och så kom han hit, dog ja. det Skit i Lund i Stockholm. Åh, att men det hände. Sjittere. TP versus Jeppe jag tänker börja här. Varsågod. Väte. Eh. Mm. Det är väldigt tystnat här så då kan jag förklara vad det här är om någon, har, om någon har missat de andra poddarna. Eh, det är alltså så att eh, vi läser svaret på en t fråga och eh, så ska man gissa eh, vad frågan är helt enkelt. Det här var den enda fasta punkt i podden eh, förutom att vi pratar skit vilket är resten av. Uh, och uh, här är alltså svaret Väte mm. Vad kan det bli i sängen Om man rör mig Ja är lite roligt där uh, Nej, Vilket det grundämne det det finns vänta. det mest av i universum uh, Och uh, jag ville ja. bara Kontra med att uh, ha de varit överallt Och testat Det tror jag inte Nej. Universum är skit. Fusk, Fusk. Det, är, ah. det är det verkligen Uh, och, um, uh, okay. Jag har faktiskt varit där Och nej um, Det finns en väldigt massa annat också bara mm. Norval Oj oj oj Norval uh. Heter inte den Jag har något Jo men uh, Vilket är det roligaste djuret som B-52 sjunger om I sin uh, kända låt Rock Lobster? Eh, vilken sorts havslevande däggdjur är det här? Och <laughs> var en bild Det var en liten bild på en tecknad narval It's the unicorn of the sea, you know Oj, vackert Det är det ja. Jag ser det Fint. Okej, okay. basilika um, Det här har du Det här är det enda givna Ja, Antingen så är det en kyrka Eller så är det en kyrka det kunde man ha trott att vara. Vilken ingrediens gör vanligt än att pesto blir grön? Vad gör jag pesto? Ja men det var ju ingen. Jag sa ju. Jag tänkte att eh, du trodde att deras fråga var. Vilket ord kan vara både en krydda och en kyrka? Liksom. Det hade varit så. en roligare fråga. Eller hur? Och, och någon bara. Uh... Eh, Hör ni TP. Om ni lyssnar på det här. Eh, det här hade varit en roligare fråga. Så att bara nästa upplaga. Ha den istället. Tips? Eh, här kan det mycket skämt finns här ja väldigt verkligen men jag tänker nog ge mig på ett seriöst svar och säga var 2 3 De säger i vilken sport nej man såg redan fel tror jag nej jag ska jag fortsätter jag har typ rätt i vilken sport i vilken sport var sovjetunionen sjukt jävla dominant. Nej. Eh, i vilken ländsport var vi ska gemensamt i, i slutet av 1980-talet? Jag hade haft så lite chans att svara rätt på den Ja. Jag hade ju så på klär. Här är ju frästan dekart. Nej men, är det ett svar? Nej, det är en fråga. Mm, dekart <laughs> Nej. vi. nej. Är, <laughs> mm. är vi färdiga där? Vi har fan pratat över en timme. Det blir ja. inga fler frågor. Nej, äh, en till. Okej. Kvinnor. Vilket är det svagare könet? Nej. Men det var en bra list. Vad hatar den som är Bert Karlsson. Nej, vad hatar den som är misogil? Jaha. Ja, ja. Bengt Feltreich. Nej, kvinnor. Ja, ska vi avsluta där? Ja. Har du något sista att säga? Nej. Go fuck yourselves, and we'll talk to you next week. Det gör vi. Kock uh, en